Egunon, Mahion. Egunon, Nintza. Bidarteko ez dia, ez dia berri ingeniaria eskolan gira hemen eta onerat ingira garapen iraunkorraren aldeko label bat edo eskuratu duzuelako. Bon, guretzat biziki kontzeptu berriak dira eta komplikatuak dira, baina ingeniaria eskola batek nolaz eskuratzen du garapen iraunkorraren label bat zerrara nahi du. Ba, ebe, beraz, behar behar behar, behar behar, piskat deia label historio hori. Beraz, da, 2018 geroztik den label bat. Goi Goimailako, Eskontzaako Ministeritzak, Transizio-Ekologiko-Ministeritzak elkarte batek, eikasle elkarte batek, bultzatu duten label bat da. Eta orain arte, behar bat eskolak badute. Baina gaur egun badira guti gora beraz Frantsia hartzen bad gustu Frantses label bana badira berri un ingenieritza eskola orokorki laoeun ezkuntza edo goimailako mailako hezkuntzako eskola unibertsitate eta dena eta ministeritzak kork bultzatzen du 2027an uniko 360ak labela ukaiteko beraz eskola guztiak orthan dira orain baina gu ez giralen eta baina lehen 50 jetan gira label hori izaitak uh, zererra naidu uh, zer egin behar da label hortara hiltzeko beraz um, desmarcha uru korbana eskola guzia hartzen duen bat ba da, bost ardatz labelan, eta hunkitzen ditu ardatz desberdin batzu, bada ardatz bat estrategia eta gobernantzia, beste bat formakuntza, beste bat ikerketa, beroz bihoiak biziki beresiak gure lanari, eta gero bada e, politika soziala eta ingurumenaren inguruko ekintzak. Eta beraz desmartxa horretan zer da helburuat, eia auto eta bat egiten dugu, eta gero ekarri behar dugu gure desmartxaren froga desberdinak, eta kutsi behar dugu, adieraz lebatzu bat ditugula informazio guzioiak txigitzeko eta ezta da um, emaitzen geinean ebaluatzen, maina geio desmartxada e, ara, eta nola entziatzen giren hobetzen, hori da desmartxalen enburua. Berde ba, da zinez auto-ebaluaketa lan hori Eta hori lan ahondi bada, fruga guzian ekartzean, gero bada audit bat, kanpoko berezitu bat zu heldu dira ikusteko zertan giren, gure dozierra ikertu dute eta gero bat dugu bat, eta gero bada komite bat, eta horren ondorioz, badakigu ea labela bat dugun edo ez, bi orte edo lau orte. Prozedura luzea da, beraz. Bai, luzea da. Pro, um, dozierra orkestu dugu abenduan jonen urtean, baina badira momentu batzu zu dozierra orkesteko, Beraz, ara, guabenduan zen haozkoa ustailan ukan dugu eta urrian pasagira komitean. Eta hain izan da urte bat, urte bat erdiko, urte bat erdiko lana, ara. Eingeniari e, gitzatza eskola bat, beraz, beti garapenean ari dena, beti e, gerorat begira eta... Ez da kontra justuki, izaitea e, be, garapen iraunkorraren alde, e, ingurumenean inpaktu murrizte bat, e, nola espikatzen da hori? Ba, hori da beti zailtasuna, hori da aktivitate guztian zailtasuna. Dari agudut pentsatu deia ba, teknologia, esikorda teknologian formatzen dugu, ba, teknologia zerrendako. Eta hori da ideia ere da formakuntzan egiten duguna kurtsuen ere aldatzea eta integratzea argdatzu kurtsuetan, adibidez mekanika egiten dut, nola egiten dut, aspektu hori mekanikan integratzeko, informatika egiten dut, nola egiten dut, hori kondutan hartzeko. Eta gero kontra esana, Siguraskiguk badugu, baina gizarte guziak baduela, beraz egiten dugu aldugun bezala hortan ere. Lehen, penstut, lehen gauza da deia gure impaktua Uh, hori da lehen, lehen gauza bat egin behar duguna uh, egin dugun gauza bat aurten da kalkulatu dugu gure uh, karbonobilana, beraz badakigu zenbatekoa dugun ez tiana, eta horrek laguntzen gaitu identifikatzen zertan um, lan egin behar duguna demidez. Behar batak garrantzitsua da ere justuki ikasleentzat jadanik transmititzen du kontzientzia bat eta ardura bat? Bai bai hori da, deia Badakigu entzuten ditugu gauza batzu aktualitatean, denek pentsatzen du bainan giro zenbakiak ez ditugu, ez ditugu neurriak eta deiak gure lana, da horien laguntzea neurri horiek jakiteak kalkulatzen eta gero ulertzea zer baten gibilean. Ara, hori da lehen gauza bat eta gero teknologia erabili bainantxerendako zer egiteko eta hori da formakuntza arloa bakarrik ai bat zen dugua Arra, bada beste ardatzainitz uh, ere, adibidez politika soziala ipatzen dugularik, hor, bada, aspektu bat, da, prebentzio guzia, hortan da, no, ziten dugun prebentzio mailan, diskriminazioaren inguruan, uh, emazte gizonen arteko hagemanak, ara, bada, hori ere, e, labelean sartzen dena. Aipatzen zen beste puntu bat, edo irakurri dudana, ere zen e, energetikoki autonomoa izaitearena, hala da gaur egun? Ez, gaur egun ez gira autonomoak, uh, gaur egun panelak instalatuak ditugu, uste du txerion metro karratu inguru baditu gula, eta horre guti gura bera betetzen du gure uh, estiaberri, beraz, bastimendu horren eguneko goita marra. Baina baditu beste proiektu batzu, beste bastimendu batzuen uh, ekipatzeko, eta hori da epe luzerako proiektuak, beraz, eldudan urtean, beste bastimendu batzu ekipatuko ditugu, eta gero da, ez ba, dakit bost urte, ez dakit zama turte zola. Emiki emiki, uh, gauza bat da ekipatzea panelekin, beste gauza da gure kontsumen uh, behititzea ere, eta hori ere landu du behar den zerbait da. Ikasleen aldetik, senditzen duzu badela kontzientzia bat ala ere, bon bentsatzen ikasle, ainitzen bada beraz denetarik badela, badela baina ingurumenarekiko, errespetuarekiko uh, uh, guziori, badela ala ere kontzientzia bat? Bentsatzen dut aldatzen dela. Badela duela zumaiturte baino gehio, bainan badela erranen duke badela hiru kategorian. Eta, bon, partikatuz beste, universitate eta eskola batzuk denak berdin erraiten dugu badela direnak eta galetzen digutenak geio egitea. badira erdikoak, piskat berdin zaio, ara, eta badela piskat kontra ere direnak, ara, badela iru tendentzia, tendentzia hoiak. Eta zentzu guzietan adibidez um, aipatzen zinuaren gizon emazte berdintasuna berrikitan, azararen ogoita bostaren egin eginditugun elgarretzketetan agertzen zen batez ere, bon, izo begira, eh? E, Bazela, gero eta e, gehiago eskatuak zirela elkarteak eta justuki bazelako gibelatze bat edo bai gizon eta emazten a, pareko tasunaren a, gaia etzela hain argi? Bai, ba, ez nuke janen hori ez dakit. Ez da, badira, beti, historio. Me ez tutuzte gibelatze bat badenik, uh, aldiz lan zen dugu hori oiekin lehen ez ginduan lan edo ez zen aina estrakturatuak. Horain duen adibidez, badugu BDO edo elkarte, baditugu elkarteagoena bat biziki garrantzitsua, pestagusiak antolatzen dituenak, bada formakuntza bat hori eri zuzendua, prebentzioaren inguruan, badira, bi referente aldi eguziz, elkarteuntan horta sarduratzen dena, beraz kudeatzen dute hori gau aldietan. Bada informazio bat egina ikasle guzieri, plataforma bat Mandugu Martxan, apli, fea, sainalatzen aldituzte gauza batzu, eta gero bada prozesu bat, uri guzia da. Beraz, gauza batzuak gertzen dira berbalen ez zirenak gertzen baina prozesua badelako ere egiteko, eta hori no ez nixi hor. Ez dugu um, senditzen gehiago. Ez dugu, hori ez, nukeranen liberatze hori. Zuen uh, lana beraz ikertzera etorri den uh, taldeak, azpimarratu du ere, berdi mo pundu bat izan daitekena, ere uh, ongi lurraldean, ongi uh, kokatua edo integratua den uh, eskola bat dela. Bai, egia da beraz, uh, bon, konten ginen hori huartzea, zentak, kampotik hel nu diren a, a, dituak dira, beraz ez dute beti ulertzen gure lujaldeari dugun lotura eta egia da, gu, pentsatzen gure indak bat dela eta hori untxa ulertu dute eta egia da, dolazomait urte lantegiakak uste dut aterazuen sartabat, garapen iraunko jaren inguruan empresendako izenpetu ginuen gu garaian uste du 2000 emeletzean eta ispiritu hortan nun baits egitu dugu desmartza, eta hori ulertu, ulertu duten zerbait da eta hori guretako puntu onazen. Entzuten da Euskara? Estian, bai entzuten da Euskara estian. Entzuten da, langileetan, ba, gira kopuru, ba, e, niruro gehiangain, uh, ez gira baina bada ala ere, entzuten da, ikasleak okunetik heldu dira gehienak, baina badira ala ere Euskaldunak ere, eta gehienak badute kuriositatea ala ere. Uh, BDOak egertzen du bere mezoa, 6 kaixo edo egudanekin, bai. bada ala ere, sh, bai, uh, pentsatzen du hartzen dira lekuak bat duela bere bere zitashuna. Ara, ikasleak, naiz eta ez emangoak izan. La urterako beraz uh, duzue labela, oraina, ondoko desmartxa, la berlorri begira, mm. zer da, bo, pentsatzont atxikitzea, baina, hortarako, zer da egin behar duzuen bidea? Beraz, hortarako beraz un kan dugu joan partetik um, uh, txosten bat bezala, nun azpimarratzen ditugu dituzten gure indarrak eta zertan hobetu behardugon. Beraz, hori kikodeia laguntzen gaitu gure ekintza plana, badugu ekintza plan bat bainan laguntzen gaitu ikusten sein diren lehentasunak. Adibidez, bat formakuntza kontseilpatu dugu, ta nola integratu aspektu hori Hortso gu beraz hori batakigu hortan obetu behar dugula edibidez. Uh, ondarkinen inguruan, hori ere badugu bat ditugu gauza batzu emanak, baina hortan ere urkona goioan behar dugu. Beraz horrek hortan laguntzen gaitu. Bi horterean buruan dukanen gu bestepundu bat egiteko, aski labura baina nala ere reiteko zertangiren hori begira, eta berri zaurkestu labela la urteren buruan. Bon, jadanik, bai korra da egindena, bada egiteko, baina na, errairen alda bederen na, olako eskola ahondi batean ez dela gaizki lortu dena. Bai, bai, ez da gaizki eta gero labela ez da, bon, helburu bat zen, baina ez da helburu, e, labela medio batzen ere... Uh, strukturalki uh, sistema bat uh, mugiar erazteko eta gure artean ere lantzeko gai hoiek irrisago da baduzularik referentzial bat baduzularik uh, zerbaiti strukturaltoia eta hori erabiltzean gauzak pixkat mugitzeko ta bara talde bat ginen eh bat zen talde bat ikasleekin landu dugu beraz bon bada hala ere mugimendu bat laguntzen du nanuke okay. mileskar mileska ertzuriaio